Gobide eritasunaren edatzearen kezka da bai agazoina, baina Donibanero itsuniko triatloiaren kasuan suprefetak erabaki du txitur trailen aldi antolatzaileek berek erabaki dute Lapurdiko lasterketaren kasuan protokologuziak lanositusten lanakik komplikazio baina ez da aski izan antolatzaila den Matin Rafu Laxonen e, gure lan guztia indugu hori hori aurrera mateko, protokoloak eman ditugu zenbat gauzein bohinituen, errikoetxeari irakutsi diogu, beno lehitzuneko errikoetxeari jasana askiprestu ibilida guri laguntzeko, eta bidali zuten e, suprefekturara. Baimena eskaera bidali bezain laster, jakin dute Doniban itzuneko triatloia baino haste bat lehenago, iragan behar zen korri geri etzuela baimendu suprefetak. Guk hori jakinda, deitu prefekturara zuzenean, eta eta digun, mesez, eta tasate gauzak karri, darren egute arrazi duzu euron oastean gu perebi aliko dizogu gugutun bat errateko etugula harri skoart eh, traileko antolatzailek ez dute debeku haitxain antolatzaile eta laguntzaileen kezkak ekarri du ezestatzearen erabakia, ergarai bizi elkarteko Nikola Etxeberri. Bildugira uh, ibarako uh, haute txekin eta uh, elkarteko guregoarekin zenta senitzenginuen uh, eta ginen uh, laguntzaileen hartan uh, baz Zela argangura ondibat, COVID dela korribir de de berpistu da eta izan dira kaxuak guta ikurubil, gure laguntzaileak arganguratuak siden, eskinituen lan jirran emanai ere. Hurek ere franziako atletismo federazioa taxu prefeturaren protokoloa prestatu zuten, ikusiko beste lasterketek ere berbidea hartzen duten.